Ogei minutu zeiak izateko eta horrela zebrabidean brabidean garapenzale aurkako kronikarekin. Eta horretarako jada telefonaren bestaldean mila daukagu. Epa, bai, ah, atzaldeon. Bai, ondo, ondo. Ba, esaten genuen atzo bertan eh, HT gelditu elkar lanak. Eh, Prentxaurrekoa eskaini zuela, eusko jaurralitza berri oneri. Ba Eskaera batekin kontatuko diguzu, zein zen eskaera hori? Bueno, ba ja, ia amabi urte gramatzen eskaera berdina. Gelditzeko behin goz proiektu ba, txikitzaile, baliabide publikoen zautzaile eta lurraldearen zuntitzaile hau. Hmm eta nik konkretu egitak urtzen nuen e, ba, bueno, partidarik, diru partidarik e, aurreko aurrekontuetan ez e, egiteko eskatzen zenuten, ez dakit jada pixkat e, dakizuten zenolako aurreko egiten zuten zenolako diru inbertsuak planteatzen dituzten? Ba ondio ez, dau, ez daue publikoen baino berez, inprada ez dagoela diru gehiagorik baino aberandiko trenantako bai. Orduan, ba, ba berri dagoa berdine ikusiko dugu. Ezkenian, e, ez kenian, honetan ez dainian ikusten inungo etorkizunik onelako proiektu faraonikoekin honikoekin, ba, hemen ere ikusten da, gipuzkoan David Hriston abia duran, E, bizkaiko Arabako zatitza hiruurttele ba, hau hasita egon arren, Gipuzkoako tartean, jondanneko e, bi urtietan baino eta gaur egun be ikusten da da biztela, baino gauta egun. <hum> Baita es... gero ikusten da ez dagoela jarraipenik. ez iparralderut hego alderut, seki inor duuz, kenian kantabria geldi dauka, burgoz alderuz be ez dago dirurik obretan jarraitzeko, irunean be ikusten dugu zegoeretan dauen, eta iparralden be ba, lusapenekin. Orduan, ba, hemen e, el metro de lasbaskongadas, eta zakiz erre nahi duten honek aurrerea matea. Eta kaso, beraia galdetu berko genieke, baina nola, nola da posible, e, baipatzen ari ze duzun egoera horrekin, beraiek jarraitzea eta preste ere bai e, badirua urreratzea bainetagarrez esan duten bezala bai eta gero murrizketekin e, az, ikusi dugu horten bezelotzagarri zen funtzionarioen funzionarioen e, pagaestra e, roi horrekin e, osasun arloan zen murrizketatzuk jasatzen ari eta orain dio hasiera bakarri da eskuntzan berdin e, arlo guztietan eta benetan beharrezkoak dien arloa dira benetan aurrera irtetzean ibaldin badugu eh hezkuntzan espadugu dirua invertitzen ze etorkizun dauka gure herriak Lene. eta ikusten dugu proiektu hau e, ja celec berak be zalantzatan jartzen du orduan ze zertan ari gara mm -hmm. Lenena aipatzen zenuen, eh, dirurik ez dagoela edo bakarrik dagoela aviadoraniko trenarentzat hau ez errepikatzen den Estatu espainoleko besteleku batzuetan. Eh, ikusi dugun arabera, eh, estatue ez dago inun, eh, aviadoraniko trenandako dirurik. Bakarrik e, Jaurlaritzak ondio ez dago asaldu, baino aipatu ban e, undan azean hitzei e, bala horrekontuen inguruan, ba, abiadrundiko trenan proiektua ez dala lageldituko diru barik. Hor duan, ba... ez, ez dago irteera honik hemen. <hazitzen> Eta gainera, ikusten dugu ere bai, e, bueno, prinzipios e, garei batean esaten zen, nolako... E, holako inbertsioak egiten ari zitula Europar Batasunak aurrekoan irakurtzen duen artikulo bat, duntzalantzan jartzen zen pixkat Europar Batasunak honen e, e, alde egin dezakeen ikusita zen holako e, diru xauk eta egiten ari den, eta ikusita zen holako e, krisiegoera daukan e, estatu espainolak e, Baitare, pentsatuta beste leku batzutan, ez da gola hainbesteko habia duraniko trenik ez. Honen e, inguruan uste alduzu noiz iritsi aitekela, mm, ba igual horrein arte izan dugun kontrakua ez, orain arte akaso esaten zuten Europar bat azunetik, edo babesten zituzten horrelako e, azpiritura txikitzaileak, iritsi alda aiteke kontrakua, momentu bandun esatea nahikoa egin einduzute. Berez auritxea azpaldi etorritzen beharko egin. A bat senbat autopista ta autovia kilometro 2 con bai. Uste ndo Garela, Lurraldea, la ba Munduko gehien dakaguna eh infrastrukturetan, e, bai e, aeroportu, portu, autopista, e, autovia, e, o había uniko trenape, eh estakit e, kilometro 200 siela la ba Munduko hizen e, planteatzen zena pertaneitzea. Orduan, e, lurrape azkenian tope ba dauka, ez tau ja espazioik e, gauza gehiago zartzeko. Eta, ba ez dakit, e, hemen orain hartio, sinistu ere indozkue, horrek ba, ez edukitzeak suposatzen da bela atzerapen bat. Eta argi ikusten da, ba, hainbat e, lurralde ez daukienak hainbeste e, hain infraestrutura bai, Bibiak, bai, trenak eta, eta askozbe, aurrera du daire da lagu baino. Hor infrastruktura pilaketak ez dauesan esangura horren ondoren gauza gehizeo gonbiadien hibertan. Zarritzan da, paso bat, territorio de paso eta J pasa eta hemen geratzen da bakarrikan kontaminazinua eta ondorio txardanak. Baina bertara ez dauek ekartzen. ez er. Ez bertako bertebra zinioik, ez bertako e, aberastasunik, ez bertako kultura bultzatzeik, ez ezer bultzatzeik. Orduan e, e, ez daki zer e, sinistuta ibili gane menpentzatzen e, dana txikitzuta gero zerbait honet horri diazala. Hmm gueltatzen biska e, e, bat atzoko prentzaurrekora ikusten genuen balkarlanaz gain hainbat sindikatu eta eragile batuz salaketa Horretan, eta batez batezeri ikusten genditun sindikatuak batu zirela baprentxaurreko horretan e, Lehen aipatu zu ere, bai, nolako inbertsioak e, egiten dituzten horrelako azpigitura txikitzei Eta aldiz, ba morrizketak ikusten ditugu beste alor batzuetan Ez dakite sindikatu edo sindikal gintzak bagerozta kontzientzia gehiago hartzen ari duen egoera honen inguruan Hombre, e, garaia da, azkenian ean, ba, bueno, nartio ez, aldu e, ba, hemen zenba lanpostu sortuko dien, e, ba, onelako obra batekin. Eta, ba, ikusten ari da, ba, lanpostua, ba, azken ean sortu itxendia, baina ze egoeretan, ze kondizinotan, ze baldintzetan, eta ze etorkizuneko lanpostuak. Eta berez, lanpostu honek proiektu hau bultzatzen, sortzen dienak, albideratzen dabe kentzia, ba, beste hain ba lekutatik, bai osasun arloti, bai eskuntzarrotik, azkenian lanpostu e, du inazirenak e, egoki ordeindutakuak eta kualifikatuak. Eta ba, azkenian ez epe motzeko lanpostuak, ba bueno, e, denporako lanpostuak, orduan, Gezurretan ahidea, lanpostuen e, sorrerekin be. E, ez dauka inundik inora, inungo justifikazioik e, Euskal txat, e, proiektu honek. Eta sindikatuak, ba, einditzuz einditzu ze ba, hainbat e, ikerketa, alegindu dira obra eremuak bizitzatzen ez dituzte onartzen e, bizitaik oberen eremutara, ez da sindikatuko gentiai bez. Elakoak, lortu el ebela orto lozaldian, istripun baten ondoren, ba, e, zarrera da, ez obra eremu bertara, zarrera da lagazotzi erazartzen, baina da jarraipenekin. Bertako langileak kaskenean ez dar elako sindikauta. Bertako langilia dia Ba, em, eren jatorriko lekuan kontratuak sinatu doizuenak eta gehien badira dira eta rumanuak eta etortzen dira furgonetetan hemen amarra egunin, berri dobuelta etorri ez da lan postu finko bat sortzen dana eta ez da duina bez eta hori ba, sindikatua berez salaketak indiz uste baina usten dut bai faltadala hor mobilizazioa ondia hua Azkenean erak hor e, gezurretan ahidea, eta hori ba, ezakit publiko, e, zalaketa gehiago, oramen behin inda ez dira gauza konpontzen, e, kalean eukidear da gaia, eta bai egongo zan igual hor bide bat e, jarraitzu diarrekoa. Esaten es kalean egon ber dela gaia eta zuek aurrerantzean, ba, esan duzulen 12 urte daramazuz daramazutela eta aurrerantzean ere borrokan jarraitzeko asmoa duzute, horretarako e, baila dainbat eh mobilizazio ditu dituzute, ezta? Hoi da, Oida, bai, azkenean, e, proiektu hau eren bat bez dioin ondioinda hemen asko falta da eta aun dana hain da egonda borrokatu beharra dago azkenean proiektu honen bultzatzen dabeena da beste eredu bat. Oza, ez da guk e, behar duguna e, gure inguruko harremanak indartu eta gure eguneroko bizitza mejoratzeko ez, ez tozkuekarri biarronek ez erorduan, bai jarraitu beharra dago borrokatzen, eta balenengo deialdi egindu guna da otzailaren ogeirako e, eusko jaurlaritzak e, dituen serieetan bai Donostin eta Bilbun e, eren ordezkaritza aurrian konzentrazioak ingo ditugu. Oindio kordurik ez dukagu zehaztuta, baino e, publiko ingo dugu eta animatzen dugu gentia parte hartzera. E, eusko jorraritzak ikusi behar du erritarrak ez daudela ados e, onelako ule hartziekin eta gentia pres dauela borrokatzeko baeren eskubidien alde eta eren etorkizunaren alde. Uhum. Pentsatzen dut ere ba, de, mobilizazio horietan, egin duten sindikatuek eta eragiak izango direla, ez dakite emango zaion ere kutsu hori e, esan ezen olako diru sauketa suposatzen duen e, trenak? Bai, bai eta errenta falta, eta ba, aurrera jarraitzen badau be, etorkizunean be, azkenean subentzio nauta bizibiarko den proiektu bat, Beti be, diru publikuakinen, diru publikuekin e, finanzia, eta subentzio nau gero erabillera, eta azkenian privatizatzeko izango da. Betiko txantxu joak. Hmm. Ba, ez dakit e, mila falta egun zerbait e, aipatzeko? Ba, gentia animau. E, ba, ikusi horberan etxe aurrian txekizinua ondisa dela eta mina ondisa hartu. Ondio, gare, gare eta Hori or, buelta emgottz hau, e, txikituta dagoeta pauku modua berri do, berreskuratzeko gureetako eta, eta animo eta jarraitzen biharra dauko la borrokatzen. Baete geldituko Elkarraneko kidea mila mile esker gurean izategatik eta animo?: Bale zueke bai.